Добре, що все це трапилося перед уроками, і Дарина якраз на курсах. А директор у таких питаннях не дуже принциповий. Тому цього разу нікого не виганятимуть. І якщо пощастить, то навіть батьків не викличуть. Хіба що ті самі захочуть розібратися. Це хіба що Назарів татусь таке любить. Але якщо батько Тохи дізнається, йому буде капець. Шкода Тоху. Часом вигідно, що в мене тільки бабуся, і що вона нічого зайвого про школу не знає. Паша каже, що він не в курсі, через що хлопці побилися, але я йому не вірю. Мають же в нього бути хоч якісь припущення. Каже, що крові було насправді не так і багато, але все одно видовище не дуже приємне. І зуб передній тепер вставляти імплант. Ну, але що Назарові? Багатий татус усе зробить лакшері. Ніхто й не помітить, що там чогось не було. Ната каже, що винуватий Тоха, а Назар ні до чого. Але всі знають, що Назар може всякого наплести. Я й сама нерідко мріяла про те, щоб вмазати йому в пику. Особливо, коли він щомісяця хвалиться новим смартфоном, а тоді його вбиває або залишає в кишені роздягальні. Ну, і ще ці його тупі жартики. Але Ната їх, звісно, не помічає. Я й сама не помічала, який тупорилий той, кого я хотіла забути, аж поки він мене не відшив. І все-таки, чому вони посварилися, треба буде дізнатися. Але пізніше, коли вщухнуть пристрасті. 23 січня про Тоху та Назара нічого досі не відомо, але вони помирилися. Чула, що Тоха оплатить Назару половину вартості зуба. Цікав, чому тільки половину? Назар ходить зі спеціальним імплантом до того часу, як його суперкрутий стоматолог знайде у своєму графіку вільне місце. На вигляд нормально, але Назар поки що не їсть нічого твердого, бо імплант може відвалитися. Поліна замутила виклик «Вдягни щось із гардеробу бабусі». Тільки своїх дітей у мене поки що нуль, то я вирішила підтримати флешмоб. Якщо вдягнути бабусині хустки, оті вінтажні з квітами, але бабуся їх десь надійно сховала. Спитала, де вона їх тримає, а бабуся категорично заборонила їх брати. Каже, що я зіпсую. А це дуже дорогі для неї речі. І взагалі пам'ять про прабабусю. Блін, я що малявка якась. Чого зразу зіпсую? Бабуся буває страшенною егоїсткою. Коротше, я вибрала час, коли бабуся ходила у поліклініку, це надовго, і перерила буквально все. Ледь знайшла, бабуся запхала їх у найдальший куток шафи. Так образливо, і сама не носить, і мені не дає. Вибрала собі круту чорну хустку, вона мені дуже пасуватиме, це буде відпад. Головне вийти непомітно для бабусі, вдягти хустку вже на дворі. Але бабуся, звісно, побачила, що я без шарфа, і змусила накрутити його собі на шию. хм Уже біля школи я акуратно зняла шарф і швидко намотала хустку. У мене такі штуки, руки вже самі роблять, без дзеркала. Навіть не передивлялася, як намотано. Знаю, що крутяк. Пізніше. Мій лук здійняв такий хайп у блозі, аж сама Поліна прийшла закоментити. Оце слава! Ніхто не додумався вдягти хустку по-серйозному. Поліна робила смішні образи. З тією ж таки хусткою в неї був образ прабабуся бабуся в селі», а у мене дуже стильний і модний лук вийшов. Це були довгі мішкуваті спідниці і чомусь дуже популярні оці капці, в яких деякі баби ходять на вулиці в огидних коричневих колготах. Ну, але всі ржали з бабуся стайл, а я зробила круто. Крім того, я ще написала пост про те, як із користю прорядити бабусині шафи, і він назбирав сотні коментів. На та Засию хустку схвалили і спитали, де я купувала. Я їх послала читати блог, щось зовсім розслабилася. Ввечері. Блін, замастила хустку помадою, і ще вона тепер пахне моїми парфумами. Але як її випрати так, щоб бабуся не помітила? Знову чекати походу в поліклініку? Поклала хустку на місце, сподіваюся, що бабуся не додумається все перебирати. Перед сном. Поки повкладала всіх спати, сама ледь не заснула. А мені ще відос монтувати. Але сили уже геть нема, тому я дописую і спати. Через хвилину. Нічого собі! Зазвичай я кладу щоденник під подушку, якщо пишу в ньому пізно перед сном. А тут кладу, як звичайно, а під подушкою щось лежить. Увімкнула світло, а там хустка. Точніше дві, чорна і біла. Одна та, що я її без дозволу взяла у бабусі, друга теж дуже класна. Це що, подарунок? Так, бабуся в мене буває дуже-дуже класна. Усе, тепер точно спати. Лютий. 3 лютого. Скоро мій день народження. Весь час думаю тільки про те, як зробити бомбезну вечірку. Це ж мої п'ятнадцять. Ура! П'ятнадцять років буває лише раз у житті. І варто зустріти їх так, щоб усім запам'яталося. Так, щоб усі складали легенди про Лолен день народження, а малявки пошипки передавали одне одному. «Слухай, броти, чув, що сталося у Лолки на днюшку? Це був просто відпад!»